A Lukács írása szerint való szent evangélium, második fejezet. És lőn azokban a napokban, Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában szirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak ki ki a maga városába. Felméne pedig József a Galileából, Názeret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és ház népe közül való volt. Hogy beirattassék Máriával, aki néki kiegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának Betelének az őszülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem van a nékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künna mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsőségek körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének, és monda az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirtetek néktek nagy örömöt, mely az egész népnek örömelészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Talátok egy kisgyermeket bepójába feküdni a jászlóban, és hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok, őtőlök a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Bedlehemig, és lássuk meg e dolgot, az Úr megjelentetett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatot vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének dicsőítvén, és dicsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. És mikor betölt a nyolc nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt megfogantatott volna az anyja méhében. Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai, a Mózes törvénye szerint őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megíratott az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék és hogy áldozatot adjanak, a szerint, amint megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét, vagy két galamfiat. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és Istenfélő vala, aki várta az Izrael igaztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivégszülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent és monda, Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára. a pogányok megvilágítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. És megálda őket Simeon és Monda Máriának, az ő anyjának. Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a terelkedet is átalhatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyirvánvalóká legyenek. És vala egy próféta asszony, Anna, a Fánu ellánya, az Ásér nemzetségből, ez sok időt élt, miután az ősfüzsességétől fogva, hét esztendeig élt férjével, és ez mint egy 84 esztendős özvei vala aki nem távozék el a templomból, hanem bőtölésekkel és imádkozásokkal szolgálva éjjel és nappal. Ez is ugyanolyan órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szóla a ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galileába, az ő városúba, Názáredbe. A kisgyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme vala ő rajta. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére, és mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarad a Jeruzsálemben, és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között. És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket. És mindnyáján, akik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein. És meglátván őt elcsodálkozának, és mondanék ki az ő anyja, Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én bánattal kerestünk téged. Ő pedig mondanékik. Mi dolog, hogy engem kerestetek, avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. De ők nem érték e beszédet, amit ő nékik szóla. És alá méne velük, és méne názáredbe, és engedelmes valanékig. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben, és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.